Ах, ти ж погань. Мужва репана. Давно лизала панам руки, за версту шапку скидала, а тепер розжилася, Компанію з панами водить і зараз морду пендючить перед своїм братом. Ах, ти ж пузир з горохом. Та я, як позичав князеві гроші. То рядом сидів. Чого ти там зостався? Було б круть додому. Роман ждав Авентури, думав, свиней купить. Свині завідські, острухи, гарні свині я бачив. Герасим, та нехай їм чорт завідськими свинями, коли вони самі гірш свиней. Роман, бачив я й дочок пузиреви, ходили з охвицерами на проходку. Одягнені попаннячі й ходять з вихилясами. Настоящі панночки! Герасим, чорт зна що! Покручі! Роботи з неї ніякої, знаю я. Все подай, все прийми. Від зеркала вірьовкою не відтягнеш. На двір не то зимою, і літом виходить тільки наш пацір. На біса нам, білоручки, дармоїде. Стривай лишень. Хтось, либонь, під'їхав? Біжить до вікна. Чи не кум Савка вернувся? І ноги затрусились. «Іди по своєму ділу!» Роман вийшов. «Ай, пузирі! О, глядіть, щоб ви не полопались, а замість вас, калитко, розіпре грошовою! От тоді я вам покажу, як хазяйнувати. Я не буду панувати, ні. Я як їв борщ та кашу, так і їстиму. Як мазав чоботи дьохтям, так і мазатиму. А за те всю землю навкруги скуплю. Їдеш день? Чия земля? Каличина. Їдеш два? Чия земля? Каличина. Їдеш три? Чия земля? Каличина. Дихання спирає, а скотини, а овець розведу, земля під товаром буде стогнать. От тоді і я скажу про пузиря. Галяк масті, черво світить. Входи, гершко, одягнений чисто по городському.